بسم الله الرحمن الرحیم ثم لما فرغ المصنف عن ان بیان انواع العادات والقضايش شرعیه بهر حسن المامور به دا زپز ماته او استویرو دا دای مواضح کړو توریدلو اقمانه سم په دې ورته تا دا ګران دي د کیسه هم شوی ده نو بیاروستو ای ثم شرعبی تقسیم الحسن الى عینهی و الى غیرهی شو حسن کلا لعینهی بھی کر لغیرهی حسن لعینهی حسن لغیرهی و تقسیم کل من هما الى اقسامهما او بیار دا هری اوزان دا الى اقسام ذکر کدره ادره فقالا نوی ویلو او اما یکون لعینهی او میں مائ ایکونات؟ ای الحسن اما ان یکون لذات المامور ال بی یا بدا حسن بی دا وجه ذات دا مامور بینا دا ص مطلب بی ایکون حسنه په ذات موزه عله چ حسن بوي په ذات د اګه چوزه عله دا د غیر پرواز شوي دي دا صد بار جده و دا شوي د وس پاغي کی به حسن وی دا تمام امور به چ پرواز شوي دي په ذات موزه عله ذلک مامور بیچ سر پرواز شوي نه داغي په ذات کی به حسن وی من غير واسطه سواسته بني بلا واسطه لگا پاغي کی به حسن وی قصته مثال لړي کوي وه د سراستو انوا دس قسمدي الله مع قاله اماماله یاقبال سقوت او یقب به له یا به قابل سقوت یا به قابل سقوت او ی يكونو ملکن به حال قسم یاو مرهقي به د قسم, بھی قسم لما حسونهې مع في غیرری سمت لب ی يكونون يكون معبوبي کطورې بالته ی به. کته دې ګوره یو مامور بیم دا باب حسن لعلیه پوری لكنو مشابه للحسن لغيره نو पोजو جهتین دا مخ کبړ لړځ کړه نو ورسره عبارت لا يقبل ذلك الحسن السقوطا نب قبلي دغه حسن سقوط لرد مامور بينا بل يكون دائما حسنا ومامورا به على المكلف واجبا عليه او يقبل السقوط في حين من الاحیال لعذر من الاعذار في من الاحیال لعذر من الاعذار عبر عبادت تصلما داراستنې قسم چې په وضو جهت دی وضو جهت دی کدی ته وګوري نو حسن په کې مشته دی لکه ولحق به حسن لعینی پر حسن لعینی مراده قبل تر ته مشابهت را حسن نه غیری سره دا ته بوځه دغه غیر دوجنه په حسن راغره دي اشكال ارکل چې دغه حسن من دا دا مامور بی دی و جنوم دی لکه او د غیر دوجنه هم دی ذات دوجنه دی دا ته دا, دا, دا ولحق به هاذ القسم یعنی حسن لعینه دی کې ول اشمار وي وانما جعلوا من اقسام الحسن لعينه اعتبارا للاصل كما ستقفوا عليه اصل لا اعتبارا کرده اصل پر حاصل پر کہ حسن لعينه ذکه په حسن لعينه کی راس دې لگا او په ما بعده اي ايو کړه ورو کړه ورو کړه ورو زبل صبح ورو کړه تاسواره ک ان هاذه الوسائط لم تكن حالته بما بي بيت پکار حسن لعينه دکد سرجل ذکر کېده ادم شي کولم نشو ولاكم بالتقسيم ومسامحه زرده ميري پري تقسيم کې صدا وصامه بميسارونو کې مسامحه په تقسیم کې مسامحه سهوا وا معنی کار نه ولي پاکسابو د تقسيم واحد کې سي تبايه دي کار دل تخودا قسم دا ول حاضر قسم در دي مخنوسره جمع کې ګي لاخر سقوط د یکبل سقوط انت تقبلان نه نو دسی نو پکار لگا دسی پکارو چا حسن لعینیه یا ملحق لعینیه چی کم لعینی دے اما اقبل سقوت یا لا اقبل سقوت ایلا بچه دنو ممداغا ختم شیف و صاحب حاقا دی پیش لی پیش لی پیش لی والواجب ان یکولو اما یکون لعینیه برزات او بلواسطہ یاد حسن لعینیه برزات او حسن لعینی بلواسطہ والاول اما اللہ یقبل سقوت او یقبلو حصل لعنه بذات ذس تقسیمه حصل لعنه بذات او حصل لعنه قبل واسطه نو بیا اول چې کوم د چې حصل لعنه بذاته اما الله يقبل السقوط او يقبله وقد وقعت تصامح من بهذا التقسيم كثيره يا ربي تقسیم مقسم کیدنه مسامحه دې رجال والله ژوند وی د تقسیم دد بل کار دا لګا فد مسامحونا فتقسيماتو کې منتبي صار ذکر کا كالتصديق والصلاه دا مسامحه تزدیق او مثال د پاره د دغه نه دي دا د سري كعدم سقوط حسن تزدیق عبارت څه ګټه؟ پوری کاعدم سقوط حسن تزدیق الا د تزدیق ایمان ک نه ک عدم ماليږي چې د ایمان چې عبارت د تصدیق نه وي ک نه حنفي دي ک نه تزدیق ولګي دي نه كعدم سقوط حسن التصديق لقيده بخبل نشر على ترتيب اللف د نشر مرتب ده سمعت <تصفيق> مثال ابلد ما هو ميداد دغه عبد الرحمن بابرتاس عبد الذرال عبد الرحمن بشار دي مازال عبد الرحمن اذا الله بنا اذا الله بدنا خد عبد الرحمن الله بكنديله ده मतलब كده دا سوچ کوي خبر ته زکیان خلقی دا دا کوي نشر على ترتيب اللف فالاول مثال اول مثال لما لا يخبر السقوط دا دې پرځ سره قبل لګه پاین تصديق لازم على المرء تصديق لازم دې چا باني ولا يسقط عنه او دا لساکی دي سړینا سړینا سړې ذکر کې خذ به غياس کېګه نا زکه چا پټا ذ الله بندہ دا فقہ دی پیه په بصوري فقہ دی پیه خذ د خ او دغه چي ته پټه دي لگا اب زن لساتي برغيده ولایسقط عنهم ما دام عاقلا ما دام عاقلا لا يذل حل اقرا دا تصديق په حرد اقرا کمن زېله کیږي پاين اکره علی اجراء قربۃ الكفر کچاوه نه زور په اجراء کریمه د کفر اکړه شو يجوز له التلفظ باللسان تلفظ باللسان ولجائز ده خو بشرطي ایبقى تصدیق علی حالی وقلبه مست من مطمئنهم نفال اقرار یقبل السقوط اقرار سقوط قبلی خوال تزدیق لا یقبله قطو وحسن تزدیق ثابت لعنیهی او حسن تزدیق دی ایمان دا ثابت لعنیهی دی لکه اے اے ایمان حسن دا لعنیهی دی وجدادا وجدادا چلے ان العقل یحکمو اقل حکم کے بی شکر المنعم الخالق الواجب حلکا شکر دا منعم او خالق او واجب دی حلکا من باند اللہ تعالیٰ احسانات تی غزم خالق تي غزم منعم دې دا شکريه واجب ده شکريه په سبالي ایمان راوړو باندې پاو چې چا kia کري ابيږي په دي باندې وصاري مثال لما لما يقبل السقوط دا مثال داږي چې څه قبلې لگا فاين صلات تسقط في حال الهيض دا په حالت د هيز کې ساقتيږي ونipas كل اقرار بالا اقرار و حسن صلات في نفسها او حسن دموس في نفسها دې باندې چې اعتراض کړو حذر بموس کې په خپل نه وي دا خدای کوي د وجه کعبې کې حصر وې ځکه دې کې حصر نه ناروري بیت المقدس ته چې له منځو اوا که کعبا نه و الته حصر کوم او چې کله حالت د اشتباہی زنګل کې سړې مشکل او قبلي ته مخ کول به کېنی بل ترته مخ کړې دي ارسه چې د الله دی مفتی سې اعتراض کی مفتی سې و فرشا و زرا له ماخام ټې ما سره راولته چخې لري لگا سواځو را وکه زمونږه بیٹنو تارق ته مخامخ دې کومه ملمانه کې نه وەڵګ زو لړم کوټه او براله په حال او ګرډه خلا وړو څو خورو لگا ما خاموش ٹیم چرالم دې دسی مخ کړه موسکی داسی مخ کړه داسی چرالم پاته هيات نه استو یا سړومې تاسو کوم درته مزګو دا به کومه غوډي ترته وي مخبره تحري کړه وا چاله غوډي کر مخ تحري کړه او کله حاشیه کړي چې تحري سره و کی ماي تحري په هغه چې کله موجود دي چې دغه نفته دغه د خو زم وجود ته مان ته پوسکړم پاسه موسکوي برته د وجود کو کله ته فقې موجود ما هغه چې د نارو خو بزنګل کيده چې څوک موجود نه لږ کور کله دی زمو موجود یې ما پاسه موسکوي غفې لګوګا نه چې دا اوس دې څه ما او ته دا مطلب دې مطلب ماشاالله اغه غپ لګوګا پيژړوګا نه لئن من اولي ال اخره تعظیم للرب موس د اول نه تر اخره د عظيم دی بالاقوال والافعال قول ندی کارونه دی واثناءن علی او ثناء د خشوع له وقیام و قیام بین یدی وجلسته بحضوره وان كانت الكميات اگر چی مقدار او تعداد لا یستقل العقل اگر معرفت کی عقل مستقل نه چې د مسخین څلو رکعات وری پرز دی او د سار د رکعات اغه شرط خو دی لګه ا دی و جنا اني اعلم ما لا تعلمون اني اعلم ما تطالب قد مستحق د خلافتي زكاه چي د عبادت د عبادت هغه جاميد عبادت او د نباتات او حيوانات او جامادات دي د چي اولاد دي غولاردې د داسې د لگد نباتاتو بوټي نه غولاردې د چ پرو کوشو د لگد حیوانات او عبادت او د چ پک مزمکشتې جبر اوګر ديو د لگد ګټي او د لوتي پشارماني دا د جامادات او عبادت چو دا بندا دا انسان د د عبادت جامید عبادت او د نباتاتو حیوانات او جامادات ته لہذا د مستحق خلافت کې نه چ ملائک او خلافت خلافتي دعواله تر اخیره ټول په دې کې حسن دي ومحتاج الى الشريعه وقد نبحت انا مما diberaka ذلك ما لاسرارها فاسرار رموز في المسنوي المعنوي مطلب داره چې د مسنوي شرح همشته دی غره مسنوي د رومي سیم نه دا داغه شرح مولا ژوند په ما د بیا ا رموز ذکر کړی د اسرار په جتنا ذکر کړی <تصفح> او رموز نصر المرجان بوغوري نصر المرجان په تفسير دا سوره روم د شاپور شول قران ابوغوري په تفسير دا سوره روم کی ها التبه اور بیا دا الله فسبحان الله حين تم سن حين تصبحون فالالحمد في السماوات وحين تزور بين ذو وقت و دموس په کاله کنه ديځه کې نو تي ذکر کړې دي نو تي ذکر کړې دي چې د سهار مژولي یو خلن دا دا ټول انقلابي اوقات رب تا نو ده انقلاب پوښت کې ربط رجوع کول واړی زکه په دې وختونو کې موږ نه چنل مقر کړو شي فلشې انقلابی اوقات دي نه چنلاب راځي ربط رجوع کول چینه واړی لګا ربط څه کول واړی رجوع کول واړی زه ما وجدا ذکر کړ کدا سرد مرګ را پاسې دي شکريا ده کومځو کا ما سپخې نیمه وکړه تجارت ته وکړه شکريا ده هلا ته هوګړه اخر تو رسول لګا ده ما خام ښا به ګور اوس کور ته چې د ناروارف لیکه نه مننه اوس په دکې کې نه خوراک درته خوراله ان دا بچی دن ماستر شکریا ادا کور واړی انقلابي اوقات دي د مرنا را پاسه ني وای ور واړی و پاسه پکې وای زیار شو ماځګر وای ته را شو وای سمته شو ماستر انقلابات دي دا مطلب د دغځه الته ګوره تالي دعبت لدي وقد نبهت على اسرارها انا و از ما لك تنبيه ورك در پاستا ي قد نبهت انا خيال دشتي ننده اشاره والله ژوند د سکلګه اشاره کي وقد نبهت انا لاسرارها في المصدر المعنوي وصالص او صارص ذكار مثال لما يكون ملحق للعيني مثال دا دي چې ملحق للعيني وي ومشابه لغيري بيد الزكاه في الظاهر الظاهر كه زکات ازاعه المال زي کول د مادي خپل مال دي اغه بالله وركي وانما حسنت ته چرته ویده چې ته مې دا شاپور مت الله الله وبخي ویو ته نه پسراله ماته یو چې ماته د پاگل زوی وایا سو وای پاگل زوی چې پاگل زوی اغه اوس مې نه خوته لګیټه نه استاد خبرې داسې وای بد نه لګی ماته د پاگل زوی مې ځر پاگل زوی ځر د و انما حصنت او داخست چې د دا دفي حاجت د فقیر د لپاره دفي حاجت دچا د فقیر الی دا استادانه استادانو خبره ډیره قیمتي لګه کابر راف چې دا او بولر کې متقریر کو ان ویوزه جمعات کې اللهم دسي بدتي د مصدر په واد دګې تقرمه کو ورستمه چې دا مناسب سخن دیو کو تقریر وی ماته وی چې قسم دې کټکي مې دلور دي وله وی چې تاو شروع نه ما بغوږو کوتي جنہ اور کړو دنه وی ما چې ودا زارین بچي اوست پیات پیګم یا جنو صاحب یاو پیادار هم دنا سوای که الموت والله محيط بالمکافرین غړ کافي لگا واټ او خپل کړه اوست پیات باري پیګم پیاتوس پیګم یا جنو صاحب یاو پیادارې پھر اسټي پاتل باري وای حسنت او داخس لدفع حاجت الفقير محبوب الله ادا لا محبوب دي وحا سدي لتفي حاجه الفقير هو حاجته حاجه الفقير ليس باختياره قالك دا فقير جي فقير, فقير دي طب اختيار سردن فقير كره خلق الله تعالى قال الا دغس غريب पैदा كرد وقال في نفسي روجب نفسي تجويع عبر مثال ما شرحه ذكر وقال للنفس ها ذلك قول دي زخرابول دي زرد قال وانما حصن لقهر النفس الاماره دا خد دي بارا المغلوبه كوروا النفس ام مسائل فلا تظهر واما امرتين فلا تقهر انما حصن لقهر النفس الاماره التي هي عدو الله هو هذه العداوه بخلق الله دا عداوت الله تخلصره دي الله نفس اماره دشمن پیدا کرد لا اختيار لنفسي فيها وكذا الحج دري مثال اي دودي كت شرحك يبر حتي نفسي ومن دي او قد مسافرت قد عرفات وقد مزدلف الله دي وتممضي الله امين الله نوبم زو بار بار يوزا نو سر استا سنه پيشته كن زم مور پلاټو پستا سوم ماشاء الله ټول قوم المسلمين الموحدين وقطع مصعب المشتكم للغايه خريزنا كليها شي مشركان ديشتنا واسكي كنا قناه فارسنا كفريده اغي ديشت لگا وقد الحج الله دي هدايه نسكي وقد الحج بنفسي سعى وقطع مصافه ورؤيه امكنه متعدده وانما حصنا لشرف في المكان الذي شرفه الله تعالى على سائر الامكنه قوه تلك الشرافه ليست باختيار الامكنه دي زينك خلص اختيارو چ شرافت بل بخلق الله تعالى كذلك فصاره كان هذه الوصائط لم تكن حائله فيما بين تبوچ میسک دواصله شته دینو نو پکانت حسنتا لعينها زکیدته حسن حسن لعینه چی دینه اغه ویلو دا پک اصلو او دا بل پک او اصل لاتباری زک چ دینو ملحق به حسن لعینیک او او غیر هی پخسابو گشمار نه کله